El de Cabiló Ràdio, un espai informatiu per al poble de Sella. Bon dia a tots, avui és dilluns, denou d'agost i tornem a Cabiló Ràdio amb el nostre magàssim mensual. Comencem amb els titulars de la informació més destacada. Ja s'ha trobat una solució a la gestió de la brossa. Finalment serà l'administració local la que es farà càrrec de la recollida. Es creen dos grups de WhatsApp per intentar evitar els robatoris i per tractar de millorar alguns aspectes del nostre poble. El 24 de juliol es va fer una jornada de donar-se amb quincella en la qual van participar 16 persones. Acaben les vacances de l'estiu. Des del fòrum de turisme i des del casino fan les valoracions de la temporada. Sembla que per fi s'ha trobat una solució definitiva a la recollida de la brossa. En la sessió del Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Sella celebrat el passat 27 de juliol, es va aprovar la gestió d'aquest servei per part de l'administració local. Després de la dissolució de la Mancomunitat de la Bonaigua, es va intentar fer un conveni interadministratiu amb els municipis de Relleu i Orxeta per gestionar el servei entre els tres però davant la negativa d'Orxeta a signar aquest conveni, el nostre poble es veu obligat a recollir la seva pròpia brossa mitjançant els seus operaris i un camió cedit per l'Ajuntament de la Vila. Els reciclats són recollits i organitzats per les diferents empreses amb les que s'han signat acords, Ecoembes per als contenidors blaus i grocs i Ecovidrio per als verds. La recollida d'encers també s'efectua per part de l'Ajuntament, encara que no coneixem ni la periodicitat ni les condicions. El servei es finançarà amb els impostos dels sellardos, el total pressupostat és de 41.000 euros, dels quals 8.500 es pagaran a través de l'ajuda de la Diputació d'Alacant per als residus sòlids urbans. La resta es pagarà amb la toxa de la brossa que es va augmentar l'any passat. El passat de 7 juliol va prendre forma una de les iniciatives veïnals per fer front als robatoris del passat mes. Alerta veïnal. Així s'anomena el grup de WhatsApp format per 34 participants. La finalitat del grup és mantenir informats a tots els participants sobre possibles vehicles i activitats sospitoses o poc freqüents al poble. D'aquesta manera, es podrà informar directament al responsable de Seguretat Ciutadana per a que avisi a la Guàrdia Civil per a que pugui fer una volta pel poble. En l'activitat d'aquest grup van sorgir missatges sobre participació ciutadana i possibles millores i actuacions que caldria fer en el nostre poble fet que va derivar en la creació d'un altre grup d'aquesta xarxa social anomenat Veïns per Sella, del qual participen 42 persones. Este és un intent de participació ciutadana que ja ha donat alguns fruits. El passat 24 de juliol el consultori mèdic de Sella va obrir les seues portes a tots aquells que volgueren donar sang. Els treballadors del centre de transfusions venen al nostre poble entre dues i tres vegades a l'any, i la visita d'aquest estiu va coincidir amb la data de l'accident de tren a Santiago de Compostela. Segons les dades que ens van donar els treballadors, al poble de Sella normalment donen sang entre 10 i 15 persones, quasi sempre donants habituals. Esta vegada n'han donat 16 persones. Jo fa molts anys que sóc donant i... Per la meva feina en l'hospital veig que trasfundeixen a molta gent i estic doncs, molt conscienciada de la falta que fa la sang. I per això sóc donant, però ja fa molts anys. Ja fa anys que em vas fer donant de sang i doncs, continue donant sang perquè pense que fa molta falta la gent. I, i sempre que puc, quan dones 5 sí en, en la vila. No obstant, alguns sellardos es van apropar per a donar per primera, per primera vegada sang en aquesta ocasió, com per exemple Virtu Pérez o Elena Villatoro. Les escoltem. Ja feia temps que volia fer-ho i avui he tingut l'oportunitat, que he estat sincera i així t ho ha vist i ha dit que pues és el moment. Perquè... A més, ha pensat també en, en el que ha passat en, en Santiago, que, que, que millor oportunitat que ara per donar-se'n. Fa que vull fer-ho, el dia. Era la primera vegada que venia a donar i el medico m'ha fet una prova, m'ha dit que tenia un poc d'anèmia i m'ha recomanat que vola dintre de d'un temps. Com li ha passat a Helena, no totes les persones poden donar sang. Abans de l'extracció, el donant ha d'omplir un qüestionari i fer-se un parell de proves per assegurar que té una bona salut que li permet donar al voltant de 4 litres i mig. Algunes persones pateixen marejos o tenen xicotets problemes a l'hora de donar-ne, però generalment no hi ha incidents perillosos ni greus. El fet que la data coincidira amb l'accident de tren va fer que algunes persones es conscienciaran més de la necessitat de sang que hi ha al nostre planeta. Quan ha vist aquest matí en la tele l'autobús amb tota la gent donant la sang, mira, me se posava la pell de gallina, de pensar la necessitat que de darreres hi ha. Sí. Jo per lo mateix que ha dit ella, per... que avui sí que es necessita i també perquè de normal en dona, sempre que puc. Fa molta falta la sang, més del que ens pensem. Des de Cabiló Ràdio, animem a tot el món a que, que puga donar sang a fer-ho, ja que a més d'ajudar a la població veïna, també s'emportarà alguna anècdota, com la que ens explica Adolfo Pérez. La primera volta que vaig anar a donar sang, vaig arribar a casa i em, I em vaig fer una barra i un bocadillo, un bocadillo s'ageraíssim, no? i vaig arribar a... I a donar sang i diu, què, ha menjat alguna cosa? Diu, sí, sí, tranquil, que m'ha menjat un bocadillo ben gran. Diu, pues torna un altre dia que avui no pot donar sang. Aprofitem per a recordar que el funcionament del consultori mèdic ha canviat este últim mes. Ara ja no es donen números, sinó hores, i cada pacient té assignats 15 minuts. Per agafar hora al mateix dia s'ha de telefonar a l'Ajuntament abans de les 8.30 o acudir al consultori a partir d'aixa hora. Per agafar-ne per als dies següents cal telefonar a l'Ajuntament a partir de les 8.30. En dues setmanes acaba la temporada de les vacances de l'estiu, durant la qual el nostre poble augmenta considerablement la seva població, especialment durant la Setmana Cultural. Cellardos que viuen fora veïns de la contornar i també alguns estratgers s'apropen a Cella a gaudir dels avantatges que ofereix el nostre poble. No obstant, des del fòrum de turisme consideren que el nombre de visitants és reduït durant aquesta temporada. Escoltem a un representant d'aquest fòrum, Estec. Igual que todos los años, o sea que es una época floja para nosotros, no viene bastante gente durante los meses de julio y agosto, quien nunca he entendido porque es un sitio mejor para pasar, sobre todo una, una, unas vacaciones familiares. Para nosotros el año que viene es una zona en que intentamos mejorar, que, que venga más gente, pero ese es este año, como el año pasado, un mm, poc treball en julio i agosto. Però per nosaltres, con, con, con la, la setmana cultural, con la piscina, con tot el que hi ha, la falta de tràfic aquí, per als joves és perfecte, per a que venga una família con joves. Els turistes solen acudir a Sella més durant les vacances de setmana santa o a la tardor. Molts d'ells són escaladors o senderistes, activitats per a les quals fa massa calor a l'estiu però Steve assegura que una millor planificació de les activitats que es fan al poble durant l'estiu ajudaria a promocionar-les amb temps i a servir de reclam per als turistes. Per exemple, una cosa que les encantaria a als visitants seria el banyar. Eh, claro que nadie sabe qué va, cuándo va a pasar porque es una cosa espontánea, ¿no? Pero pero sí, sí, sí, si sí, se sí, sí porere decir que mira, si venís en ese, ese sábado en julio y bajas a la plaza, verás todo esto, eh, habrá gente, eh, pero es difícil porque esas cosas las organiza la comisión. Desde el bar, el casino, el cambrer Javi Lloret apuntar que la temporada de engañó ha sido mejor que la del año pasado. Yo lo vi que algún mes que el año pasado. El meu pareix és prou més que l'any passat. Siga com siga, és innegable que durant la Setmana Cultural el poble s'ompli de gent per gaudir del seguir d'actuacions organitzades per la Comissió de Festes, a la qual, des d'així, de li donen l'enhorabona. Ara, encara queden dues setmanes per aprofitar les vacances i gaudir de la piscina, que tancarà definitivament l'1 de setembre, segons informen des de l'Ajuntament. Fins així les notícies. Donem ara pas a Sergi Garcia que farà un breu resum de l'entrevista que ha realitzat este mes. Què mos contes este mes, Sergi? Hola, Laia. Eh, bon dia. Avui vos porto a dos dels membres de l'equip del festival, perquè en 45 edicions si no hagueren relevos, no, no sé com s'hagués pogut fer. Qui pregunta ja respon Qui respon també pregunta Bé, ells són Roberto Frazer Sánchez, el net de Gargori, i Maria Francisca Manero Orquín, Quica. I què t'han explicat sobre el festival? Bé, he portat una xicoteta selecció de l'entrevista. En primer lloc, anem a centrar-nos en els orígens. Quina és la cèl·lula de la, a partir de la qual es crea allà pels anys, pels anys 68 el primer festival? Pilar, la meva ja en contava que eh, el cine... Era un local que estaba allí siempre preparado, entonces en el momento en que la gente volía preparar algo, pues se preparaba. Pues no tenía por qué ser en estío, podía ser en en cualquier de época del año. Sí, ah, porque ah, Pilar y María Ángeles, por ejemplo, que cuentan, ellos nombran a Pepito, como al que com, com, montaba todo el, todo el todo, o sea, todo. Todo, todo. No Ells cantàvem, feien teatre, ballàvem, però Pepito era el que, el, que organitz... el que preparava. És curiós perquè com d'un primer espectacle apareix generant-se el festival, que és el mateix que ocorre després en la Setmana Cultural, que a partir del festival es crea. També van estar parlant i ens comenten com i de quina manera o per què va ser el seu debut en l'organització i en la direcció del festival. Doncs pues jo en primer lloc perquè m'agrada, agra. m'agrada molt el, el que és el festival, m'agrada molt col·laborar pel poble I, i en segon lloc perquè mon tio em va dir, Mari, encarrega't, encarrega't i que no falte mai el festival en Sella. Voy en los años 90, no sé exacte 15 años. Voy a estar de, de dirección. Y ahora un altre testimonio. Y después ya va a ser en el 2001, cuando una vez en el café eh, estábamos ahí la, la neta de don Jesús, Irene, del mecánico, y yo enfrentamos el café y... Se nos aburrísque, ¿y si presentamos el festival en un año? ¿Añamos a decir libros majorales? Y hablamos del Borre, que en aquella época eran majorales en Seyers. Y el Borre va a decir que ve que qué antes. Y de querer ser presentados, nos vamos a ver eh, montantes bajas y toda la historia. Pero en la familia del festival ha formado parte molta mucha gente. Y aún algunos que continúen pasando y pasaran. Ara tenim el primer tall de com apareix en Sella la figura de Nita del Carmen. 37 anys venint a Cella. Eh, va venir a Cella per Maribel Pastor, eh, que eh, és ella i es fan uns festivals molt bonics, eh, allí està, està Pepit, es dirigeix Pepito, i teniu que anar, eh, un any va venir... I van presentar a monteo pepito eh, van con con y de ahí va a comenzar kika en comenta la figura de nita porque la familia sea un exce de unión a pepito la fácoma muy eixdora de aquesta relación y ahora Robert ens comenta que son los membres de la dirección actual del festival 2010 l'Aiguera que es van encarregar les fortetes. 2011 l'escàndol ja va entrar Àngela, Àngela i jo. E 2012 l'any passat Àngela va entrar Aida com a nova incorporació i 2013 enguany pues Aida ha estat un poc ocupant el tema del boato i, i Àngela s'ha encarregat de, de la part de coreografia i jo m'ha encarregat de la part de vestuari. bé en l'entrevista també va haver moment per al record i fer memòria d'anècdotes, algunes més divertides, altres no tant. Segurament, aquesta primera, molts la recorden. Anècdotes n'hi han un muntó. Una anècdota que m'ha vingut ara al cap, que van ser, eh, crec que van ser els cellers majorals, hi havia un xic estranger que li diuen dit, es va integrar al poble, li agradava molt el, el, la dansa i en l'apoòsis final eleixia una dansa i volia fer dobles i ixe any era la directora. I vaig dir: "No, tu no me vas a salir ací. <laughs> Mira. No vull, no vull recordar-me perquè, perquè... El, el, el perquè, apuro de gràcia es va. No, no és... No és eh, perquè jo tinc igual que ells, que ho fallo a toble i que vull. És després... Perquè això ja fa uns anys. No és... Com vull que això... Es, sí, està... Oi, es veu més normal. Això eh, és. Però uns anys en enrere i, i antes estava allí el retor a primera fila i no sé qui estava d'alcalde, no sé. No me recordo. I van començar a dir, mare de Déu, quin escàndal, o sigui així, amb tobles. Perquè el, el, que va, el que va passar és que va, va estar fent el seu bai, que era un poc dansa, no era tant una coreografia, sinó un bai de dansa. Jo recordo que sí que duia com un, un maillot o una cosa Xina. Sí, sí però no ell estava mans, dispost, ell de... estava dispost a fer tobles damunt de l'escenari. Entonces jo em vaig enfadar i vaig dir, oi, dic... A mí me importa un rábano lo que hagas, pero aquí encima del escenario, como me como vea algo que no esté bien, apagó las luces y te quedas ahí a oscuras. No, el chicken buffer cast. Bueno, desde luego sigue sí el, el sillo de mimbre de Dick y yo creo que Mol se encara al tema la memoria. Sí, L'únic que cal comentar és que on Kika fa referència al toples es referia a que Dick volia fer un nuet integral damunt del templete i no sé si algú se'n recorda, però el retorn no estava a primera fila, el retorn presentava a edició del festival, Manolo. Eh, Robert també ens conta un altre tipus d'anècdotes. Com podreu comprovar, no tot es pot assajar en el festival fon prova va ser que una xiqueta de, de les xotetes pues, jo pujava el mig de la coreografia jo pujava a una escala que estava a més de l'escenari i votava Al jo votar claro jo pues, tinc un pes vaig votar Això va fer prou ruido i recordo que una xiqueta que estava en la rampa va caure de la rampa al, al passadís que queda entre la badia i la però claro, jo eh, no havia ensaiat no havia ensaiat el bot en els xiquets davant i va pillar un pau de d'arrepent i tenia una... tenir aixir corrent i aquesta xiqueta va caure. Recorde que després em van dir ah, que hi ha hagut, no sé què, però bueno, no, no s'ha fet res, no sé quantos. Com no podia ser d'altra manera, i tenint a Roberto i a Kika en la taula, vam aprofundir en l'estil i la forma que tenia i que té el festival. Kika ens comenta el per què d'aquest primer estil basat en la forma de revista o de varietés. Eh, de varietes perquè a Montiu Pepito és que sempre li ha agradat la revista. La revista. Ells, eh, ell, els anys de la seva joventut, estava en Barcelona, eh, es, va, es va integrar en, en món. Eh, estava també clavat allí en el Molino, en els artistes del Molino, les xiques... Después, después se me va a venir a Alacant, que tenía una carnicería en el barrio de Manalúa, y se va a integrar en la, en la gestora de, de, de fogueres. Y él también se encarregaba de, de todo lo que eran les fogueres. O sea que él... Es que siempre él siempre le agradaba lo que es la revista estaba también en, en la junta del de teatro principal. Y de ahí de, después ya se me va a venir así, va a abrir la carnicería y a y al festival. La verdad que el con comentó en la en la entrevista los la figura del festival de Sella que a mí me fa mucha gracia, por ejemplo, que hacía en el Facebook era el, la traducción que habían hecho del programa de la semana cultural que había hecho no sé què haurà de que està en anglès, que posava el que era el Festival de Cella, clar, però tu parles un festival, o és un festival de música, o és un festival de... no sé, una cosa, però no... Clar, i aquesta gent havia escrit, és que no sé qui ha la traducció del programa a l'anglès, posava, clar, varietes... Bueno, varietes espectacles o alguna cosa així, no? Cosa... Sí, realment som... Varios espectacles, no? no, no és varios, sí, ara... Un ro Roberto, un poc ara ens, en el següent tall, ho ens comenta, que la diferència entre l'espectacle original, que era diguem, un espectacle de revista de varietats en el que havia de tot. Hi havia una broa de teatre, havia una actuació musical en directe... Quique en l'entrevista es comenta que ja tenia un grup, i que no se'n recorda com es diu el grup, però la cançó que feien era Santa Marta té tren. Eh, així és que sí, hi havia l'origen, era això, un espectacle de varietés de, de revista. I d'ahí ja va passar lo que era que un xiquet buge i conte un xiste perquè això ja últimament en el, es vol fer un festival tal volta, molt ben organitzat i ja part de què, espontània de que vull un xiquet i conte un xiste cada dia es perd, no? perquè enguany no conta ningú. Jo crec que això enguany s'ha notat també el, el fet de no haver-se fet una presentació en cada ball. Es feia una presentació més genèrica, doncs tampoc hi havia tant d'espai entre ball i ball, estava tot molt més seguit. Més no? Sí, la figura dels presentadors ja fa que tingui aquest ànim d'espectacle de revista. Ahora escoltem y Roberto es comenta un poco las diferencias entre el estilo anterior y el actual. Pero sí que es de vez que yo ve la diferencia y si en el escenario es que el espectáculo de la revista es bailar desplazantos o sea, cambiar la posición filera y, y un otro tipo de actuación, por ejemplo, lo que van Boreanini total, es eh, es al revés, es, eh, interpretes un poco y y si bailes son normalmente eh, o sea la coreografía va en una posición y cambiante el movimiento es diferente de, que también es más complicado porque desplazarte te enses el, el desplazamiento y el fast pues por ejemplo cuando van fer él en el 40 festival va que va presentar maribel y tal van fer el chiringuito tal cual recordaba en eh, Juanita i Pepito i la revista, vull dir, dos files de xiques, en poqueta roba, un davantalet i cruce, passo, me cambio, círculo i tal, que, que està, a la gent li va agradar, però vull dir, per alguna raó sempre la, la persona que ho organitza pues, té les seues idees i, i, i ho veus d'una altra manera. Àngela, per exemple, que no ha vist ningun festival, ella porta les seues idees sense... o sigui, sea, de fora, noves, no sé com dir que no, no està influenciat per pel que es i ara millor sí que estic influenciat. Sense voler te'n deixes a el que tu recordes. Jo crec que la Setmana Cultural va entrar, crec que eren majorals pensat i fet, ells perquè em van portar un programa de quan la primera Setmana Cultural, que imaginat, és molt postosa. O sigui, no, no ten tindre la meitat de temps que el festival. És, això pot ser que inventar-se de dir en compte de fer dos nits a, a, a tope, pues separar. És com quan, per exemple, ella es començava a actuar en el festival i va haver un moment en què tenien una nit per ell o de ser mínim, per exemple, que comences a fer una intervenció i de repente és un repertori que te dona per tindre una nit. Entonces, ara cadascú té una nit i d'ahir pot ser que vingui el de la setmana cultural, de la necessitat d'escampar de, de per no juntar-ho tot Bien, y ahora, para acabar en esta sección de entrevistas, vamos a hablar también de una parte importantísima al festival y que no falta mai como es la apoteosis. En este primer tall Quica nos comenta la su experiencia en una apoteosis. Del, del, del, del, del, del, de apoteosis. la apoteosis. Un año me hicieron María Amparo y María Amparo, la hermana de, de Cristina, María Ferrer, y yo... Eh, de, de vedets en uns plomeros mare de Déu senyor no podíem no podíem. i tot això el vestuari me'l feia to Juanita per almenys a mi el feia to Juanita uns plomeros que no podíem passar per ahir jo, jo de veres jo recorde tot això per mi una època molt bona i ara per a finalitzar, Roberto ens desgrana que ha de tindre un bon apoteosis per a poder triomfar. Podu ah, fica que la bonica. paraula apoteosis 45 anys després continua gastant-se, vull dir, la gent sap que al final té que haver una apoteosis, vull dir, la paraula està ahí i tothom on sap el que és això. Ai de l'any que no falla. Però això es di que és la paraula necessita tindre molta gent l'ingredient principal de la potestiós és haver molt, molta gent molta gent que isca, entre, o que faci el que siga, però que estigui allà damunt i, i ara pues, pues això és, està per agarrar-se només s'agarra pues, un, una pel·lícula un musical que ja has vist algú ha vist en el teatre tal, i s'agarra la idea pues, com va ser el fantasma de l'òpera en seu dia, Pirates del Caribe que és una pel·lícula enguany un ha sigut Gris que era el 50 aniversari de, de la pel·lícula s'ha gastat aquesta s'agara el goixinar molt conegut i que isquen tots els xiquets, tots quan més estiguen damunt més, més millor. Bé suppose que vos ha du molts de records de la memòria. Per la meva part ara tan sols recordar-vos que en l'entrevista completa trobarem molt més del que n'hi ha sí. una llarga llista de tots els que han passat per la direcció i col·laboració del festival, també parlem un poc de les innovacions tecnològiques que hi ha avui en dia, en fi, tot el que ens han pogut contar Roberto i Kika sobre el festival de Sella, espero que vos haig agradat. Mol bé, Sergi, molt interessant i suposa que aquesta setmana ja podrem sentir la entrevista sencera en, en Cabilo Ràdio. Eh, després d'aquesta entrevista passarem ara a escoltar el reportatge que ha preparat Pere. Qui pregunta i ja respon, qui respon també pregunta. Amb l'arribada del mes d'agost hi ha gent que encara es preocupa de mirar el cel i tractar de predir el temps que farà l'any següent. És un mètode que es coneix com Cabanyoles, però del que cada vegada queda menys gent en cella que sàpiga o es preocupa de fixar-se i anotar la seva predicció. L'interès per conèixer el temps que farà en un futur pròxim ha sigut una de les preocupacions fonamentals de totes les societats en totes les èpoques. Ara mateix som conscients de que dediquem gran part de les nostres converses a este fet a parlar del temps, que si fa massa calor, que si no plou, que si fa ponent... Fa molt de temps, quan no existien els models físics o matemàtics sobre el clima o les ferramentes de computació actuals, les prediccions del temps es feien mitjançant l'observació dels fenòmens meteorològics presents o pel saber popular transmès de generació en generació. Un d'aquestos mètodes de predicció és el de les cabanyoles. Aquestes tracten de predir l'oratge de tot l'any següent basant-se en el temps que fa durant els dies d'agost. És un mètode tradicional de predicció que abasta una zona geogràfica molt delimitada, normalment la que aconsegueix el radi d'observació de la persona que fa les prediccions i que no sol passar d'un radi de 40 km. Les cabanyoles s'utilitzen en Espanya i també en Sud-amèrica, tot i que el seu nom pot ser diferent segons la zona. Per exemple, al nord d'Espanya la nominen Tèmpores i podríem dir que aquest nom de cabanyoles és una valencianització del nom castellà Cabañuelas. Pareix cert que aquest nom prové de la festivitat jueva dels tabernàcols, una festa en la que es realitzaven diferents ritus al voltant de la predicció meteorològica i en la que els jueus penjaven cent cabanyoles, unes representacions de cabanyes xicotetes, en memòria dels cent dies que va passar el poble jueu vagant pel desert del Sinaí. Les maneres per a apredir l'horatge de l'any següent amb les cabanyoles són moltíssimes quasi com persones que ho fan o zones on es fan. Però el que sí que és comú a tots és que la predicció es fa basant-se en el temps que fa durant els dies d'agost. Així cada dia ens diu el temps que farà un mes concret de l'any següent. Normalment el dia 1 d'agost s'associa amb l'horatge del mes de gener. El dia 2 d'agost serà el del mes de febrer, el dia 3 serà el de març i així successivament fins a arribar al dia 12 d'agost que ens donaria el temps del mes de desembre de l'any següent. Com hem dit, cada persona que fa les cabanyoles pot tindre el seu mètode i ja ha qui comença a contar els dies no per l'1 d'agost, sinó pel dia quan entra la lluna d'agost. També hi ha qui comença pel dia 2 d'agost i el dia 1 el considera com un indicatiu general del que farà tot l'any. Però a sonsella no és molt habitual. El que així es sol fer, en general, és continuar les cabanyoles amb el que s'anomena cabanyueles inverses o retornes en algunes zones castellanes. Aquesta ampliació consisteix en continuar observant l'horatge dels dies del mes d'agost, però ara, de manera inversa, aniríem associant els mesos de l'any des de desembre fins gener. Per tant, el dia 13 d'agost correspondria a desembre, i tot acabaria el 24 d'agost, que seria el temps del mes de gener de l'any següent. Quan es fa so, aquesta ampliació a la segona dotzena de dies d'agost, el que es fa és associar l'oratge dels 12 primers dies a la primera quinzena del mes corresponent i els 12 dies següents corresponen a la segona quinzena del mes corresponent. Potser un exemple, eh, amb aquestes cabanyoles ampliades, diguem l'1 d'agost correspondria amb la primera quinzena del mes de gener i el dia 24 d'agost correspondria amb la segona quinzena del mes de gener. Recordem que del dia 13 al 24 els mesos es comptaven de forma inversa. La persona que fa les cabanyoles es fixen en molts detalls meteorològics de cada dia i molt diferents, però també ja que es fixa en el comportament dels animals o d'algunes plantes. Nosaltres hem parlat amb Pepito Sacarest, qui sol fer el seu calendari sacaresí amb una detallada previsió de l'horatge de l'any següent i que alguns haureu vist penjat en el bar Paco. Ell ens ha contat que el més important pràcticament són els núvols i la direcció del vent. La forma dels núvols, però nixen com evolucionen, tot això dona molta informació. Per exemple, poden indicar tormentes si tenim un cel a borreguets, o poden indicar fred si venen pel nord i són un tant negres. En aquest últim cas, també poden indicar una possible nevada si, a banda de vindre pel nord, deixen caure algun ruixat. El vent és l'altre factor més important i la seva direcció pot indicar pluges si ve de llevant o calor si ve de ponent. Tot i això, és la combinació d'aquests dos factors, núvols i vent, el que ens donarà més detalls de la previsió del temps. Perquè núvols amb vent de ponent no indicaran pluja, sinó més aïna forts vents per al mes corresponent de l'any següent. De fet, el vent és molt important, segons es explica Pepito, fins i tot el que fa fora del mes d'agost. Així, el vent que entra a la mitjanit del dia de Sant Joan és el que serà predominant durant tot l'any següent i, per tant, s'haurà de tindre en compte quan es faça la predicció de les cabanyoles. També hi ha altres detalls com l'aparició de regiu pel matí o les característiques del sol que poden completar la predicció. No obstant això, el que cal és una observació del temps de cada dia d'agost les 24 hores del dia. Si ho podem fer, amb els coneixements necessaris del terreny, Pepiton s'assegura que la predicció encertarà quasi amb total seguretat. De tota manera, és cert que des, de, des del punt de vista científic, les cabanyoles no tenen cap justificació o sentit a l'hora de fer una predicció. En primer lloc, els dies seleccionats per a fer les observacions són totalment arbitraris i no han de tenir necessàriament cap relació amb el temps d'un mes de l'any següent. De fet, com ja s'ha dit, cada persona i en cada zona es poden fer les prediccions d'una manera diferent. Així que podem imaginar que la reproducció de les observacions són molt subjectives i poden presentar moltes variacions. A més, una bona predicció no es pot fer observant els fenòmens meteorològics d'una zona concreta. El clima és un sistema molt complex i afectat per molts factors. Una borrasca a milers de quilòmetres pot arribar en un dia fins a nosaltres i fer canviar el temps i, per tant, alterar la predicció de les cabanyoles en un instant. No obstant això, la tradició i la il·lusió d'intentar conèixer el temps de l'any següent no eviten que totes anys es parli de les cabanyoles. Tot i que normalment, aquestes prediccions es queden en el mes d'agost i normalment no ens recordem l'any següent de quines van ser les cabanyoles de l'any passat. La veritat és que, normalment, la gent que fa les prediccions no sol apuntar-les. Llevat del calendari s'acareixi, com comentaven, que alguns s'han pogut veure els últims anys penjat en el barpaco, però que enguany Pepito no ha pogut fer. A veure si algú de vosaltres anima, i amb les indicacions que acaben de donar, preguntant un poc més a les persones que saben del tema i observant tan cura el temps i l'entorn natural, poden seguir tenint en cella, tots els anys, un calendari de l'hora que gràcies a les cabanyoles. Algú s'anima? I continuem amb la secció de cultura. Per aquest mes d'agost tenim una cançó estiuenca i que ens ve d'un paraïsillent com és Menorca. Del grup Ja t'ho diré i del disc del 1997 Un ram de locura, ara escoltarem la cançó Serà Joliu i després continuarem amb la informació cultural d'aquest mes d'agost. Vull que el que farem ara es diu Serà Joliu. En gairebé ja sigui fos. quan et sols agir pas, Un gas molts de colors. Soràs dolor Brou que rima farse bé. tot massa un rim Das de pas totzes anti, Rellicant per entres dir. Serà juliol, serà juliol Aquest estiu, esmenys d'agost Encara me'laves tots dos com a dues vigilides Despertam a mitjanit per fondre els esperits enguernats per tant d'amor per tot el nostre món brota rima per saber amb gotes de suc descoats tots els records com t'hi tira gent en el riu. Serà juliós aquest avui quan gaire deixes. culturalment parlant, cosa de la qual hauríem de més que orgullosos. Arriba l'estiu i com tots els anys estem temps de cultura a Sella. Ara escoltàvem a la presidenta de la Comissió de Festes, Maite Soler, i a un membre de la Comissió, David Mas, en la presentació oficial de la Setmana Cultural d'enguany. Són els membres de la Comissió els que s'encarreguen d'organitzar aquesta setmana, la qual no seria possible sense la participació de les diferents associacions del poble, que de manera altruista actuen durant tota la setmana per als veïns i als visitants que s'apropen al nostre poble. Des de la comissió de festes volem agrair a totes les associacions culturals, directors, ballarines, músics, actors i persones que fan possible que tot això es duga a terme i tinga sentit. Un fort aplaudiment per a tots ells. La Setmana Cultural va començar enguany el dissabte dia 10 amb la representació de dues obres teatrals per part del grup Faseures. En primer lloc, van representar la Tasseta de Plata, teatralitzada pels més xicotets i dirigida per l'Elena Alemany. I en segon lloc, A no paga ni deu, on van actuar els més grans dirigits per Amparo Alemany. Escoltem un fragment de l'obra dels més xicotets. El diumenge va ser la nit de Deshermint, el grup de música pop-folk composat per cinc cellardos que ens van deleitar amb cançons com a la que pertany el següent fragment, Cases i carrers. Dilluns 12, la Rondalla de Sella va fer un concert amb un repertori de músiques de pel·lícula i també va actuar el grup de danses, que ha augmentat el seu nombre de components notablement en els darrers mesos. La Setmana Cultural va continuar el dimarts amb el grup de ball de Maria José García i el dimecres amb el tradicional festival, del qual han parlat en profunditat Roberto i Maria Francisca en l'entrevista d'aquest magazín. En guany se celebrava la 45a edició i es va triar com a decoració un saló de varietats. Finalment, els actes van acabar la nit de dijous amb el concert de la Unió Musical L'Aurora, acompanyada pel seu cor i pel ball de sedans, que va posar moviment a la música de la banda. A més, l'actuació va comptar amb la col·laboració dels cantants Sergi Garcia i Pepi Lloret, a qui escoltarem a continuació. Per acabar aquesta secció de cultura, us deixem amb unes paraules que va dir Miquel Morales, el director de la banda, en acabar el concert del dijous. Des de Cabiló Ràdio les sent també nostres i animem a tota la gent d'este poble a continuar mantenint la cultura viva. Sí que volia eh, comentar, simplement a nivell personal, que, que un poble que no perd la seva cultura, com, com estem demostrant nosaltres ací esta nit, és un poble viu. Ampliarem més informació sobre la cultura del mes d'agost en el programa La coveta dels somnis. Passem ara als esports. David Mas i Pablo Jiménez ens conten l'actualitat esportiva de Sella. La Lliga de Perxa ha viscut 15 dies de descans durant el mes d'agost. A partir del proper cap de setmana es reprendran les partides a la segona categoria, mentre que en primera no ho faran fins al mes de setembre. A hores d'ara s'han disputat quatre jornades. En primera Sella B va líder i Sella va tercer. En Segona, Sella C està segon, Sella de Quart i Sella E tanca que la classificació. Cal dir que de cada categoria són quatre els equips que passaran a les semifinals. Durant el mes d'agost s'han disputat partides de festes a diferents pobles amb presència d'equips i jugadors de Sella. Poden destacar les jugades en Murla, Tàrbera, Parcent, Finestrat, Godelleta o Alcolella. Des del club de pilota manifesten la seva satisfacció de que els jugadors de Sella i els seus equips siguen encara buscats per participar a les partides més importants dels pobles arreu de la província d'Alacant. Dins d'aquestos tornejos estivals volem destacar el de Castells de Castells a Palma. Han participat els millors equips de la modalitat. Agost va guanyar a Percent en la primera semifinal mentre que Sella va guanyar de manera brillant a Murla, vigent campió de la Lliga en la segona semifinal per 10 a 6. Han jugat Jorge, Jesús, Pau i Kiko. En la gran final jugaven sella contra Agost i han segut els de l'Alacantí els que han dominat amb claredat i han guanyat per 10 a 3. El dia 24 es jugarà a Penàguila la tradicional partida de festes a perxa amb un cartell de luxe, Pablo, Jordi, Pau, Saoro i Fermín contra l'equip de Rodrigo, Adolfo II, Àngel, Andreu i Kelo. A banda de la pilota, el mes d'agost serveix per a disputar els campionats d'altres esports a Sella. Primer es va organitzar el campionat de frontenis el va organitzar la Barraca del Trò amb la col·laboració de la Comissió de Festes. Van participar 21 parelles i els vencedors van ser els jugadors delts que van dominar amb un joc de molta qualitat. A aquests torneig van acudir jugadors que juguen habitualment a nivell nacional i que tenen molt nivell. I fa uns dies va ser el torn per al futbol sala. La Barraca Isavento i la Comissió van ser els encarregats de l'organització. Van jugar un total de 8 equips. Els participats de Sella van ser la Barraca El Tro o Team El Duende, i Isavento, El Desfase en nom de la Comissió 2013, la Internacional o el Retorno del Chauen i la Metla Power que debutaven en aquesta competició. També havien dos equips de la Vila i un altre d'Alacant. Va guanyar l'equip de la Vila A mentre que la Barraca Isavento va ser subcampió. D'aquesta edició caldria destacar l'intens moviment de fitxatges de jugadors locals. L'equip més armat des d'un inici, Fou i Savento, que aspirava clarament a aconseguir el seu segon trofeu amb Carlos el Paraguayo i la veterania de Miquel i Vicent, afegida a un equip que, francament, està en plena forma. El desfase, no obstant, també va apostar fort per la incorporació de Xavi, el jugador revelació de la temporada, i la veterania de Pepe Llaigües, junta a la seguretat de Jota a la porteria. Per altra banda, la Internacional va arribar amb la baixa d'Hector, però el fitxatge estrella de Kiko Escoda, que tornava les alheres un any després, va repercutir en la bona actuació de l'equip capitanejat per Carri i Adria Gulló. Entre els jugadors més destacats poden nombrar a Jordi de Sella, que va ser el màxim golejador, Jaume, porter de la vila, que es va obtindre el Zamora, i per últim hem de lamentar la lesió de Dani Piripi, a qui des d'ací li volem donar molts ànims per a una ràpida recuperació. I després del futbol sala arribarà el bàsquet, per al dia 23 ens quedarà aquest torneig que organitzarà la comissió de festes de Santa Bàrbara. Des de Cabiló Ràdio volem felicitar als organitzadors i participants d'aquests campionats que són tot un èxit, tot i no disposar de les infraestructures adequades. I fins així les notícies d'esports d'aquest mes. Si voleu més informació sobre la pilota valenciana la podeu trobar al blog del club de pilota 3w.pilsella.ès www.pilotacella.es o al programa de joc i partida dedicat exclusivament a la pilota valenciana. Ara, Pablo Jiménez ens conta el que va passar en el mes d'agost de fa 5 anys. Com no podia ser d'altra manera, agost de 2008 fou un mes carregat de notícies. El mes s'iniciava amb el segon sopar de l'estiu que va reunir a 108 comensals al voltant d'una exitosa festa latina. Poc després, el sopar de la tercera edat reunia a més de 180 persones i el dimarts 7 d'agost obria el casino amb mobiliari renovat de la mà de l'anglès Martin Bates. El dissabte s'inaugurava la 13a edició de la Fira de Mostres amb pluja. D'aquell any, cal destacar la consolidació de la Casa Antiga i l'exposició sobre tirant lo blanc organitzada per la desapareguda camp. Quasi de forma immediata, a la Fira va donar començament la Setmana Cultural amb la participació quasi completa d'associacions i col·lectius del poble. Cal destacar l'espectacle Paraules i música celebrat a l'Acadèmia de la Unió Musical l'Aurora, el concert de Catxull i l'actuació del grup de teatre Faseures, que commemorava el 25 aniversari de la mort de Rafael Mas amb la representació de Tot lo que relleuix, interpretada pels mateixos actors i actrius que la feren en 1983. A banda, el 40 Festival de Sella va contar de nou amb la participació de Maribel Pastor com a presentadora mentre se li retria un calorós reconeixement a Roberto Frazés per la seua tasca d'organització. A l'apartat esportiu cal destacar la victòria en percent de Sella davant el totpoderós equip del Campello per un ajustat 10 a 9 mentre Pablo Vidal era seleccionat per al Mundial d'Equador. El 25 d'agost es va celebrar al Poliesportiu Saleres la segona edició de la partida afrontós Sella Vergara, que enfrontava a Pau i Pablo contra els germans bascos, que en aquesta ocasió es van emportar la victòria davant un públic entusiasta. També es va celebrar, a càrrec de l'associació El Cabiló, un taller de bàsquet, sense dubte l'esport de l'estiu gràcies a la instal·lació de dos canastes al grup. Cap al final de l'estiu, naixia el bloc de la Biblioteca de Sella, que vivia un moment d'esplendor, convertida en un centre de difusió cultural i formació per a tot el poble. I el divendres 29 d'agost, Gatxull va celebrar un concert històric en el Barram de l'Arc. També es va organitzar un taller d'iniciació a la dansa amb l'objectiu d'incrementar el nombre de balladores per al grup de danses de Sella. Aquesta última quincena de mes, on hi hagué un sentit enterrament, es recorda també per l'ambient fresc i humit que semblava acomiadar l'estiu abans d'hora, per a delícia de totes aquells que tenien que arreplegar la bondat collita d'Amelda. Per acabar, Pablo García fa un repàs per l'agenda cultural i d'oci de les properes setmanes al poble i la contornada. Arribem a finals del mes d'agost i es rebaixa la intensitat de les activitats culturals que hem estat vivint a Sella durant les últimes setmanes. No obstant això, encara ens queden per acabar el me este mes el torneig de bàsquet organitzat per la Comissió de Santa Bàrbara el pròxim 23 d'agost i la festa Bifiter organitzada per la Comissió de Festes el 31 d'aquest mateix mes. El mes de setembre a Cella és un mes que dediquem a preparar les festes d'octubre. No obstant això, tant la Comissió de Festes com la banda han preparat activitats. Per un costat tenim la segona batida el 14 de setembre, organitzada per la Comissió. Per altre costat, l'actuació del cor a l'Auditori de Fondor dels Neus, el 21 d'ell mateix mes. Als principals centres culturals de la Marina Baixa destaquen les representacions de l'obra No Notavistes per a Cenar, el proper divendres 23 d'agost a les 9 de la nit al Palau Altea. El divendres 30 no s'elige un héroe, és l'obra que representarà també el Palau. A l'Ajuntament també organitza un estiu cultural. Dins de les activitats per als pròxims dies, destaquem. La nit del divendres 23 d'agost, a l'amfiteatre Òscar Esplà del Parc de la Higuera, hi haurà un concert de jazz per Lolo García i la Societat Lilla de Benidorm. El dissabte 24, també a la Higuera, es representarà l'obra de teatre La vida loca de Paulina, interpretada per el taller municipal de teatre. Per acabar, des del divendres 30 d'agost i fins al 22 de setembre, a la plaça de la Hispanitat de Benidorm, tindrà lloc la 23 fira del llibre antic i d'ocasió, amb la participació de contacontes els divendres i els dissabtes. És tot per el que us podem oferir a l'agenda d'este mes. Tornem el mes de setembre amb una nova agenda cultural i d'oci. I fins així, el magasin d'agost. Tornarem amb més informació del nostre poble el proper mes. A la redacció han estat Laia Mas, Sergio García, David Mas, Antonio Pérez, Pablo Jiménez, Pere García, Àngela Obaldó, David García i un servidor, Carles Llorca. I a l'equip de Sol, Pere García.